إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونطوب ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضيلا ومن يضلل فلا هاديلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم عمالكم ويقفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فمن تفاية خوزا عظيما أما بعض فإن أصدق الهديث تنام الله وخير الهجي هج محملي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مختتاتها فإن كل مختتة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muhtarəb Əslanlar, elbirlətək və Allah əssalına. Və İsa-ı hələk çoxdur. Və alibəni da filahlardır. Bunu İsa özünə bilir ve hiss ilirir və günahların əliyibətində görür. Həmçəyi şey hələk edən Məsələrdən də biri müxtələmsə, onlar zülüm deyil. Zülüm kiməsə, yəni, haqqıların taqdalıysan, zülüm bilirsən. bir şeyin yerində qoymamaq, amma şəri mənada isə başqasının haqqını taqdalamaq, haqqına girmək, o zülüm bu deyil. pis haqqlərlərdən biridir və gisəmələrdən birinin onun tezası da bu dünyada vahadətlə şiddətli olur. Onun qələ Allah əsmələtə var. Zülm-i haram edib ön nəxsində və insanlar ərsində bündənə zülmətləyə haram edib. Əndi Peygamber sallallahu əxsəzəm və ən kəşəklə üzrünün və ən və ən Şükürler olsun. Şükür. Allahutaala şükür zevvamdır. Şükr hatlaqanlar. Allah sağ salgilin. Allah sana nur verir. Allah sana yaşadı, sana nimetler verir, evlad verir. Sana sağlığın verir. Vesail vesail, ne var, ne görürsən, ne var, hət özün bir yeri dolmanı Allah verir sənə. Və Ve ne var səndə Allah verir səndə evet, Allah verir səndə Allah verir səndə. Və bu, bəli sən gedir, eskidən istəməyiz vədrin, deyil mi? Allah'ın kəhəcə. Və ya ödünün, yatanına. Haydın dəyir? Ama ödünün bu də görürsən. Ona <gülüyor> görə Peygamber gör və ya Qaliq, Nuhman aleyhissalâhu özə o günlərlə təvziyəliyir və buyurur ki Əbunəy, ləku şirk billəh, innə şirkələ gülməl-azîm Nuhman tələ sonun üçüncə ayə və Allah nə təvziyəliyir, ki, ey oğlum, Allah'a şəhli qoşma. Onun gələ Kuran-ı Kəməkçi bərsəz var, Musa aleyhissalâmın korunundan bilgisi gəttilər buzuğa, buzuğa dengəyib ağzısına gəttilər, ona bir yüttək Musa qəsimiş deyip başladılar buzuğa ibadətini miyə. Vəlləf, Bu ayədə Peygamber Fahsım edilir bizə, dediyse, onlar zəalumlar oldu. Bakara sözəkək əlb onlar zəalumlar oldu. Yani, Hüzür mü etləşik hər bir müşrik zəalumdir. Və Zülmənin növləri çoxdur məndirdik, kardeşlər. En böyük də, qulla Allah arasındalar Allah zəalum deyil. Allah Kur'anın iki elədi buydu. Allah size zülüm etmez. İnsanlar öz ürklerini zülmedirler. Ben hiçbir ki Allah kalırız, neslinin haram edin. Ve tersi edeyim ki zülmetmeye gülmün sen. Ve ne zülüm olursa kullar özlerini eğlene. <gülüyor> Ve hepsinin zülmün kullar arasında olan zülümler, her növlenine İnsan öz özünə sürünə etməsi. Bu, bu növrəyə her gün öz yeri var, öz şərdi. Ben növrəyəm, lakı bu Ama necə, çünkü sürünələr var, hep de yaman danışma sürünərdən sürümler, biridir. Çünkü hakkı bulursa, hakkı taklalıysa, kimi yalan danışsan. Xususən Allah'ın adına yalan danışma var, hem de özünümdür. Allah s.a. buyurur ki, وَمَنْ أَعْلَنُوا مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَلِبًا əl-əyyət əl-əyyət əl-əyyət yani Allah'a adınlar, yalanlar, yalanlar, zalim şəklar ve başqa əl-əyyət hepsinin tülüm növdələrlə məksiklərə gedməyi məni olmaq Allah'ın etlərində gedməyi məni olmaq en büyük alımdır Allah s.a. buy Allah'ın evlerinde zikir etmeye, ona ibadet etmeye mani olanlardan zulmün, zalim şahlan mı? Yok ya. Hacı Şerifevlilerden Sina Katilbey, Sünna Katilbey. Ve ya mesela hemşin nöblerinden Ribor Selamçilik sələkçili haram ilə haramdır. Çünki haksız dəyərə başkasına qutunun götürürsən, başkasına qaqa qaqqalıysan, həmçin dörlərindən sürmən yetimin malı kimək, yetimin malı kimə en ləxir ləxir ləxir. İnsan öz özünə sürümləyə, öz özünə qalayı salıq. Həmçin sürmən dörlərindən əsrul-mək. Döya ihtarəminə baxdıq də va. Allah xəta buldu və ləqəttul əfuşakum. İnəllaha kənnə bikum rəhîmən. Və mə jafə'dəli qəvvanə və zunə. Fə Allah size və əhsəl əhməliyəm, kime yargılı düşmənsiyləyi və zülmə, özüne zülmə etməyilə etse, ona cehennəm, cehennəmə barək olacaq. Həmçinin övlərinə mühkələm əsəlmə olar, o ruhlu, kimisə mallı uğramar. Çünki o ruhluysam, o hakkına taqqalıysam, o hakkına girsem, o zülüm budur. Həmçinin zülmə dəfirlə, həmçinin, eğer evlatlar arasından aile sesləyiriysem, Əgər olaqdan var, bilinə çox verirsən, o işinə az, bilinə yakışı vahşıdan o işinə laqiyyə Bu da zülmün növlənində və həmçinin. Həmçinin zülmün növlənində əhvən qadının arasında olan qaqlar faxtalama birbirləri. Əgər ək qadının türünü iləyirsən, qaqlar faxtalıqsa olsa alın sallıq. Və Və əgər qadın özərdən qulağa açmışsa, O məşallahullah qulaq saldı. Əgər axırda səhərə gələn şəxs gəlir və Ali məqsədə gəlir. Hansı nə filmdə ola biləncə işlərin pulu gəlməyir. Kimisə gəlir işi taponda işdir. Bu da səhrişdir. Daha sonra pulu vermirsən. Amma sinimlərdən biri Rəsul okulunu vermiyə kəhələni, və öncünün e, budir, o öncünün beləyə salı, beləyə. Və elə tetiktirir, işçinin pulunu tetiktirir, yeni zələm salıb, vələ halda. Ona gələyək, çanış beş kez zülüm etmə. Özru qoru gələm. Çünki fəyləndər səlsən, belə təbşəyirəm gələ. Rəsul səlsən günü zülüm etdir. O, qaçkə hədislə. Peygamber hey, sallallahu, sərin buyruq, kimin başkasının kardaşı barədə eğer başkasının kardaşı barədə üzülmədiyse, ona borçluqsa veya neyse qalır, marla və səib tavırlaşmadan olma tez. Çünki, eğer dina, dine, dirhem füni, hanslı fəyda edinə füni, yani kıyamet füni, Eğer o kadar olsa borçluyum, o adamın savaşlarından kime borçluyum deyip ona verileceği ve o kadar savaş olsa bile verileceği ve eğer bir de savaşı tutarsa, dolayıca hele borçlarına tutar mıyım Onda kimlere borçlu onların günahları götürüleceği verileceği anlama. Muharri rivayetleri ve aklı verileceği kendime. Hazır başqa hadisdə işte. Peygamber Allah sənin hesablarından soruşdu ki, bilirsən müflis kimdir? Qablət edər ya Rasulullah oldu ki, malının sahibi inad etməklərə. Deyib söylədi. Buşə oldu ki, Qiyamət günü gələcəyində bizə çıqarlar gələ salamlar. Olağın görəcəyi ki, tam səni bu dünyada bunu xurub, bunu sevib, Bunu haqqın malı yeyib. Bizə bu qovmalar və o gələ dağlar sallar verilecəyib o məhsullara və əgər bu miskinin, qədvəxtin də ufadlar tıracaq isə kime ki sürməli o məhsulların tırahları verilecəyib buna və belə təhnümətləcəyib. Bax da onun adibəsi nədir, adibəti nədir? Bax, Allah-u qədər tarifət kimi? Tarifət kədir, tarifdən əvədə Allah ki, aqibətlərinin kimi, ən gəzəl bir sadıçılamdır. Musa Həm Allah ilə özünə arasında, həm özünə qullar arasında, həm özünə basıların arasında, adamlar arasında, həm özünə nəhsinə arasında. Üçləri zülümə etmişdir o. Allah ki, aqibətin oldu, Musa İsman dua edir ki, oldu. Və ya, fəxtanına Başka bir şey yok. Evi başka. Daha ne kadar istonlar? Mektub yazmışdı. Varisinden Peygamber sallallahu aleyhi ki ya Allah muammil kılacak ki ona. Davudu bekti. Tamam. Daha çevirmek ökarım sallallahu. Tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurdu ki, "Mekniyor duası kabul değil. Ne zaman ki duası kabul değil. Doğru fonsu da Ona görə Peygamber sallallahu aleyhissəlləm, mühatəbə bir yalan onaya, Yemə'ə yolu yandar, onun törsiyələr davetini necə aparlar, nədən başlamalar, öyrədən nəsə olar? Axtında dedi ki, yabına salgı mühatəbə yalan etmə? Yemən onda əhl-i çıxar idi. Tesəlüləlində deyir Peygamber salladan törsiyələrini olar, deyir ki, məclumun duasından vəzul qoruyur, təşkilə. Yəni, haqları əgər qatılaşam bir mən kime qarşı Allahın duası nə şübhədir? Başqina, zirlətməyinə o mənadır. Çünki onun duası, ondan əlavə olmaz. Onun duası Allah haqqında hicab yoxdur. Yəni səmahalı olar. Daha bu O Başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi Üç nəfərin duası məqbuldur və yoxdur onda. Və şərtdir. Bir valideynin övladının duası İkinci misafirin, üçüncü de mesulunum. Yəkəl-üməm, zanımızda tılas ol, etib olmaq ancak tölbedir, ancak tölbədir. Onun gələyə vəz fəlatını buyurur. وَمَا جَعْمَلْ شُعَلْا اَوْ يَضْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا Allah fəlatını bu kim özüne pişti ve yazdın meylesə öz nefsine, Allah'tan bağışlanmanın diləse, o bağışlanmayı Allah həfə ve görər, Allah kələ bağışlanmayı görər, vehmli Allah'ını bağışlayamadın. Ödünün önüne bile zərəli vəxsənə, zülməyə, həmdiyyə çözünə sələyir. Və həmdiyiz, Allah'ın təşəmini qazansan, Allah'ın ezabı, sənət arşı məcnunlar qədəyindir, səni qarşı dua edir və həmçinin öz alıb ki təşvir, öz mültiri ki və həmçinin xeyr gedir o insandan və həmçinin dəlimdir ki o insanı qələbəcə ölməkdədir ona qədil ol, qayma, çalsın söhbən qaçına və e, yataş qalma, Allah Əməni sənə görür və eşyir, ne edirsən? الله قاهر العلوم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم ينكشف فيه الاسرار قران سورة الشيخ 25 آية فاضربوا الله قاهر العلوم ولا تحسبن الله غافلا انما عم عما يعمل الظالمون يرحمنا الله تعالى بالفضل والسقم Əlbəttə ki, hesablar nədir? Allah təala qatil bir xəbər yoxdur. Ya Allah onu görür, eşidir. <gülüyor> Aferim, o gözlər qorxu çıxar. Allah qələbə keçirib bu günə olaraq. Onların hesabın nədir yanas? Onlar çalışdılar futbolu səhtdən, ıspısqahtan, döyüşi sona Çbə sen eğer belə etsən, hamaca ödülə zərər edirirsən Allah müəkvə bizi bu səhətlərəmiz ağlayışın, kömək olsun Allah müəkvə bizi fəhəllə Allah müəkvə qalbımızın ilahə etsin. Allah müəkvə ocağa başlanır Müsləməl ki xıqsırləyər, Allah müəkvə Yaqq, Müsləmələrə, kömək ol. Yaqq, ki bize pislik istilir, o pislik, onun üzrünə yetiyənin. Ve Allah müəkvə öqən, cəhəbçən, Müsləməl ki, hıqqan ولكم ورسالة مسلمة كل ذلك استغفروا إنه هو الوفور الحسنة الحمد لله رب العاملين والصلاة والسلام على أشرف الأمر يوم السليم سيدنا محمد لي وعلى آلها وأصرابها المعين إبان الله إن الله يأمر بالعدل والإنسان وإبان القرباء وينحن التحشاد والمسلم البعض يعيدكم لعن لكم ثلاث لهم ولك الله أكبر Wallahu Yaxamun waqa s-salamun.